Det är don't get the Hej Marcus och Martinus. är det utroligt kul jag älskar och det är, ja, det är massa kul. Vi, ska ut. vi ses. ses bra tillsammans. Ha det bra. Nej, de är faktiskt inte här. Vare sig Marcus eller Martinus. Tyvärr men, får jag säga. Men vi är här. Och vilka är vi? Det är KP Ljusan. <laughs> en i taget, ordning i klassen. Vem är du? KP Ljusan. Nej, nu blir det vi igen. KP Ljusan. Jag heter KP Ludvig. Och du får upprepa ditt namn igen, du är på andra sidan bordet. Jag heter K.P. Jossan. Välkomna ska ni vara till dagens avsnitt av Kopoden. Yeah. Förra veckan träffade jag Marcus och Martinus. Hur var det? Det var väldigt spännande. Det var nästan lika spännande att vänta på träffen som att väl få träffa dem. Det blev väldigt mycket uppståndelse kring deras besök i Stockholm. Det var väldigt många fans som ville följa med mig och träffa dem. De irrade runt på stan och runt Kåp i redaktionen. Det gick ett och... rykte på Instagram att Marcus och Martinus var på vår redaktion. Så fansen kom liksom hit. Och jag fick så himla många samtal från fans som bad att få följa med. Jag tycker det var väldigt kul att se det här engagemanget. Varför tror du att de är så populära? Jag tror att de är så populära för att när en är rolig så är det kul- om två är lika roligare så är det dubbelt så bra. Och de är ju precis lika dana De har varit ifrån varandra 15 timmar som max. Det hänt en gång. Vad ähm. gjorde de då? <laughs> då såg de över hos varsin kompis. Inte samma kompis. Äh, och äh, de passade på att det gör de om. göra det samma natt. Så att det liksom blev en gång, inte två. Men upplevde de det som jobbigt då? Jag var lite delade meningar om det. Mm. Martinus sa att nej, det kändes helt normalt. Och Markus sa att han kände typ i hjärtat att hans bror var borta. Så Markus är den lite mer känsliga? Ja, jag upplevde det inte så i övrigt. Men just i det svaret gjorde jag det. Ah, Markus okay. är storebror. Han är 15 minuter äldre. Just, en hel kvart. Man märker det lite på deras beteende, att han oftare tar kommandot. Och Martinus är lite mer avvaktande. KB nu, nummer ett kan man läsa den här intervjun alltså. Det långt, mm, precis. Kommer den? den? kommer först nästa år som man hör på numret. Alltså har man tur så kommer den precis innan nyårsafton. Måndag den 2 januari har vi satt som utgivningsdatum. Just det. Just det. Men om man vill se bara en snabb hälsning så finns det ju på KPs Youtube-kanal nu. Idag har vi framförallt samlats för att prata om något annat än KP1. Nämligen KP17. Det är ett väldigt härligt nummer, det vet ni ju redan. Det är framförallt ett reportage som jag har blivit intresserad av. I KP17. Djur i stan. Och jag älskar den skatan som är på bilden. Ja, du älskar skator i ja. allmänhet, eller hur? Jag älskar skator över nästan allt annat. Jag vet inte varför, men jag känner mycket med det djuret. Ja, just det, det är på vetenskapen, alltså då, i, i, i KP17. Det är inte bara skater utan det är en hel radda med olika djur kan vara, det ugglor och fladdermöss och mullvadar och sånt. Vilket tycker jag var Jag tänker på den som kanske är mest stadsbon här inne, det är ju Lukas. Ja. märker du av det här att det, att det är mycket djur i stan? Vi ser råttor ofta, de pilar snabbt över gatan, mm. så, så de uh, verkar finnas mycket av fast nu vet jag inte hur de klarade den här snökanonen som kom i början av november här De kanske är som sina släktingar, sorkarna så här, som gräver små gulliga gångar under snön så blir det varmt och skönt och, och härligt Ja, det är nästan så jag hoppas det. Jag har inget emot råttorna, jag vet inte om de är farliga på något sätt. Men det jag tycker är så gulligt med råttor är att de använder sina händer så mycket. Mm. De är ju som små minimänniskor, nästan, mm. tycker jag. Jo, men det stämmer på många sätt och det är ju många djurförsök som görs just på eh, råttor och möss för att eh, de eh, ändå påminner så pass mycket om stora däggdjur, fast de är små. I huvudstad där jag bor... Var ligger det? Det ligger väldigt nära stan faktiskt. Vi snackar Stockholm då, alltså. I Solna alltså mm. ligger det. Men det men jag som bor på Kungsholmen inne i Stockholm. Jag kan liksom vinka till Huvudstad. Jag bara går bara ner till vattnet så det är väldigt nära. Mm, precis så är det på andra sidan vattnet bara. Kommer ni skaffa burktelefon? <laughs> Vi har en redan. <laughs> vad då kommer? <laughs> <laughs> ja, men Huvudstad är känt för att ha mycket kaniner. Och det har jag. Jag som är uppvuxen i Huvudstad också. Jag har liksom inte förstått att det är något unikt eller konstigt att det finns så mycket kaniner. Jag har trott att det gör det överallt. Men det är verkligen kryllar av kaniner. Ser man dem varje dag då? Ja. Så fort man går ut ser man en kanin? Ja. Aha. Inte en. Flera. Men det är ju märkligt, för jag tänkte på Den Många tycker att råttor är äckliga. Och Men det är det jag undrar. här om de det? Nej, precis. Men kaninen tycker jag alla är nej. gullig. Och, nej. Och, är jättemånga nej. som vill jaga I kaniner Vesta, i stan. Det är väldigt många okay. som är blamma med dem. All right. För då gör de uppenbarligen någon form av skada det inte? Men det jag, jag, är... jag undrar, är det så stor skada? Och det undrar, kaninerna, där ser man ju hålen, med råttorna så små. Vad gör de? För, var, varför vill vi bli av med dem? Råttorna? Uh -huh. Det kan ju vara den där känslan av att ett djur inte är på den platsen där man tänker att det ska vara. Som uh -huh. gör att det blir obehagligt. Mm, just det. Jag förknippar ju nästan råttor mer med mänskliga miljöer. Men det är för att man läste om dem i historien när det var digerdöden och sånt också. Men... Det, det fastnade du för? Uh, ja, för då tänkte man ju redan, redan i 1300-talstäderna så... kanske redan där så fick de lite dåligt rykte då? Eller? Kanske var där de grundmurade sitt dåliga rykte, mm. vad vet jag. Vilket är det konstigaste djuret ni har sett i stan? Ja, för mig är det helt klart Jag kommer ju då från en stad som heter Karlstad Ligger i Värmland Och där var jag ute Och promenerade sent en natt Det här var ganska länge sedan Och när jag hörde Någon som stod och liksom Grymtade ganska nära mig Jag gick ut med elven då Som rinner genom Karlstad, Klarälven Och då var det en bäver Och det var Ett oväntat möte för man har hört om bävrar runt om Karlshamn aldrig mitt i City, liksom. en Citybäver i Karlstad. Hur nära ja. den var du? Ja, men jag skulle säga att det var två meter bort kanske. Och den lät verkligen så här irriterad så att jag avlägsnade mig. Gud vad läskigt, de har ju kanske djurvärldens vassaste mm. tänder, inte ja, riktigt inte men de är väldigt i, långa. Man är i låret, liksom, de där framtänderna. Eh, Lukas kanske har något eh, djurmöte. Alltså, på riktigt det är inte som jag kan komma på. Jag, på Skansen är jag jättemånga djur. <laughs> ja, men alltså, till exempel Vicenten är otroligt stor. Ja. Det tycker jag överraskande. Den är överraskande. Den är ju som en noshörning i princip. Ja, där håller jag med. Jag blir, jag blir faktiskt chockad varje gång jag är på Skansen. När man går över en kulle så helt plötsligt står det Vicenter och vildsvin i en hage mm. där.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 Ja, har någon sett en säl hoppa så högt? Nej. Nej. Har någon sett en säl hoppa alls? någonsin. Ja, men det, när de har sig fram på marken det är det som små. små alltså det, men de lyfter väl aldrig från marken. Ja, max en eller? centimeter. Liksom. Ja. Senast så. jag var på Skansen såg jag en säl som gick ner för en trappa. Det kan jag lägga upp på, på Instagram. Ja, men gör det. Men jag, tror, det. jag tror också att, att neråt så, så, så är det inga problem för sälar. De jobbar de liksom med tyngdlagen så att säga du har bara styra lite med fenorna, men just uppför saker känns svårt. Ja, med tanke på hur ansträngd den sälen verkade av att gå ner för trappan så kände jag att det där är maximalt vad en säl kan ja. prestera. Men det var också det jag tänkte var att den här sälen, om den väl kommer över muren, då kan jag förstå att den har nått vatten. För att uppifrån sälhängnet eh, så är det ju rakt ner Djurgårdskanalen. Men det är långt. Jag tog om bussen. Nej liksom... men alltså, om du, om du, du går ner för berget så är det bara 200 meter ner. Man rullade den ner då för det är ju ganska ja, det, Och det är det jag tänker att den har liksom... <laughs> och ja, ingen har det sett det Du måste ändå gå ganska långsamt. I, i, i, I skydd av nattens mörker kanske. Det här är i alla fall den roligaste historien jag vet om djur som hamnar på fel plats. Och jag tänker på den typ varje år. Ja, jag, jag håller med om. Väldigt mystisk. Men misstänker du att någon har lyft upp sälen och burit ner den till vattnet? Ja. Jag med. Det är också en, en, ändå en märklig syn om man tänker sig den framför sig. <laughs> det, är också, det är inte roligt på riktigt samma sätt. Det är också tragiskt. Men det finns ju mm. människor som samlar på djur på fel sätt. Eh, och då är de ju också på fel plats. Det fanns en kvinna nära mig på Kungsholmen i Stockholm som hade många svanar i sin lägenhet till exempel. Och det blir ju väldigt komiskt samtidigt som det var synd om henne såklart. Eh, och svanarna kanske. Eh, Ja, mest om svanarna De kunde inte hjälpa dig där. Mm. Men nyligen så skrev vi på våra sidor i DN om en, en kvinna som hade en koala i sin handväska. Just det. Mm. Hon blev stoppad på gatan i Brisbane i Australien av en ren rutinkontroll. Och polisen kallade hennes väska. Där fanns det inget. Förutom en koala. Sex månader gammal. Nej men gud vad sjukt. Mm. Undrar vad skulle du göra mer än då? Ja, och hon hade för konstiga planer. Men i alla fall så hamnade den hos en djurrättsorganisation som tog hand om den. Och öppnade den till Alfred. Den mådde bra. Var lite törstig bara. Och flera av svanarna hemma hos svankvinnan klarade sig också. Så de... Ja, tur. Ja, tur för dem. Jag kan ju passa på med en hälsning till alla koala-fans ute. Att i början av december så blir det glada dagar för er. För då kommer ju KP19 och 18 ut också. Samtidigt. Med en affisch på en koala. Härligt.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 karaktäristiska läter då som jag efterhärmade här. En gång till. Kuckuck. kökök Där, där tyckte jag var sadd. Ja, Tack. Tack. Jag gillar fasaner väldigt mycket. Dels är de ju otroligt fin Det är en fågel då för de som inte vet. En väldigt färgglad fågel. Guldfärgad med lite så här röda och blåa inslag. Ser ut som något liksom lite tropiskt. Har de stora skärtfjädrar också? Mm, ja, de lagom. Liksom inte överdrivet. Utan, så här. Mm. För jag såg det som liksom en påfågel framför mig. Mm. Det är inte riktigt så. Mm. Mm. Mm. Ja, är men den den på... är lite som en påfågel. På fast... riktigt guldfärgad. Ja, den är guldfärgad. Den svenska skogens påfågel. Mm. Wow. Fasanen. Och jag gillar den väldigt mycket för att när jag är ute och går då i skog och mark. Helt plötsligt så bara så störtar den ut ur en buske och säger kök, kök. Och så gillar den iväg. Och den har alltid den här lite, lite påkomna gången, så här, som att jag har liksom kommit på den med någonting knasigt i buskarna. Och nu springer den iväg skamsen. Lite på tal om det här med djur som inte hör hemma, till exempel i stan då. Fasanen är ju en implanterad art då, från just eh, varmare bredgrader. Men hur kommer det sig att den klarar sig här uppe då? Jag vet inte, den har liksom fått fäste överallt i världen. Men hur varm av kommer den ifrån? Ja, men tänk dig eh, Sydostasien. Är det, det Är, sant? Ett... är det är sant? Mm. Jag tänkte att det nej. Var så här, du skulle säga sydost-Tyskland? Nej, nej, nej, mer så där. Jag tror det är som ett bälte liksom, från Turkiet och så alltså hela vägen bort så här, Japan och så ner där mot Thailand och liknande ställen som inte är öar. Och det är fasanbältet. Mm. Ja, fasan, det naturliga fasanbältet. Ja. Nu har det ju liksom spridit sig över hela världen. Men det var då kungar och andra såna här som tyckte det var tjusigt att ha fasaner på sina slott kanske för 300 år sedan. Deras förtjänst att vi har att jag kan beundra fasanen nu när jag tar min morgonpromenad. Vad gör du då när den kommer springande? Hur ja, belöter du jag det? Jag blir ju lite sådär, nej men du behöver inte skämmas fasan. Svarar du det är på okay. den? Ja men lite, man vill kut, ju kut. det liksom så här. Man vill här. men gör vad du vill. Du får vara här på fälten. Jag har inga problem med det. Men det visste ni inte när ni började lyssna på den här podden att det skulle handla om det naturliga fasanbältet. Det är alltid överraskande. Men på tal om fåglar, kommer ni ihåg eh, den här pingvinen som kom jättevilse för några år sedan? Nej. Han som kallades Nej. Happy Feet. Jaha, fast det var på låtsas alltså? Nej, det var på han döptes efter filmen. Aha, okay. Men han, pingviner bor ju på Sydpolen. Jag vet faktiskt att det finns pingviner även i Sydafrika och på många andra ställen. Men där bodde inte han. Men han fick för sig att simma iväg. Så han simmade till Nya Zeeland. Oj! Wow. Ja. Och det är ingen liten bit. Alltså det är många hundra mil. Men man undrar liksom... hur Tror han, De flyter bra, så han kunde vila lite på vägen. Kanske. Jag bara tänker... Det är jobbigt att simma så långt. Det är högst oklart. Mm. Men det var, han kom dit. Och sen var det väldigt sorgligt för att han var vana att äta snö på Antarktis. Mm. Så när han kom dit så trodde han att det var snö. Så han åt tre kilo... Av något som visade sig vara sand. Oh, nej. Oh. Så då fick han åka in till sjukhuset. Och tömmas på sand. Sen mm. mådde han bra igen. Men han orkade inte simma hem. Nej. Så då fick han åka båt hem. Oh. Och sen när han kom hem. <laughs> så simmade han iväg igen. Mm. Så han han, liksom, han var så vimsig. Han hade nog fel på kompassen. Liksom. Ja, verkligen. Så det, men det är det här... ändå tre kilo sand i magen. Det, det låter inte kul. Alltså. Nej, Det var jättesynd, men det, det slutade bra. Sen vet man inte riktigt vart han tog vägen i och för sig. Men förhoppningsvis lever han ett gott liv någonstans på södra halvklotet just nu. Mm. Men jag tänker, pingviner är väl ändå hyfsade simmare jämfört med andra fåglar? Absolut, det är inte ja, de... mil i långt. Men, och... men är de inte bästa simfågeln? Vem, mm. vem ska slå dem? Jag vet inte, men jag såg igår på tv faktiskt en... en det var en örn av någon slag, kanske en kungsörn som simmade. Och den hade liksom eh, vingarna som två stora propellrar. Tänk så här, fjärilsim. Mm. <laughs> Svinbra. Tog sig framåt väldigt lätt. Men va, va, alltså, ovanpå ytan då? Ja, ja. Ja, ja, Okej. Okay. på ytan. Ja. Så då måste man ändå säga att fåglar gör sig bättre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 ruda eller någonting. Ja, precis. En bläckfisk skulle jag nog välja. Mm. Om jag var tvungen att välja en, en fisk. Om du var tvungen att föda en fisk? Ja. En delfin? Det är precis det är ingen fisk. Ja. Yeah. <laughs> den gamla. Oh aj, yeah. aj, Josef, ska du dra dig för Ludvig eller? <laughs>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 Nu! Nu lägger <laughs> vi på locket va? <laughs> ja, alltså, ja. den kanske inte blir så lång som vi tror Har det podden. bra allihopa Ja, har det så bra Och det kommer snart en <laughs> ny podd, i alla fall innan året har slut Det lovar vi ja